kwa kuzungumzia ni mtume sallallahu alaihi wasallam achukua bai'a kutoka kwa maansari <coughs> kabla ya kuanza nitawakumbusha halaka ile iliyopita ya mwisho ambapo kwamba tukataja Makutano ya kwanza ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na maansari hawa tukasema Mtume bismillah sallallahu alaihi wasallam mwaka 10 alipokuwa yatafuta nusra kutoka katika makabila ya Kiarabu akakutana na watu sita kutoka maeneo ya Yathrib ambao ndiyo Madina na hawa ndio atakuja kuitwa maansari kwa sababu waliokuja wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam نَوَكَ نُصُرُ الدَّعْوَى نَوَكَ نُصُرُ الْإِسْلَامِ كَتِكَ هَوَى سِكَا الْوُقْتَانَ نَاوَ مَكَاو 10 أَكِي ابن بْنُ الْحَارِثَةِ بْنُ الْعَفْرَا زِلِفِلِ زَخْوَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الْقَيْسِ عُبَادَةُ بْنُ صَامِتٍ يَزِيدُ بْنُ طَالِبٍ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بِنَذْلَةَ مِنْ نَاء alimuhim akakutana na sita wa mwanzo ambao wote walikuwa katika kabila la eh, khazraj na tukasema hawa watu sita mtume صلى الله عليه وسلم alika nao akazungumza nao na wakamuitikia vizuri walipomuitikia wakasema ya kwamba watarudi kwao kwa sababu amewacha watu ambao kwamba wana vita na kusuma baina yao kwa makarne wakimaanisha makabila yao ya Aus na khazraji mwaka wa moja uliofuata katika misimu ya Hijija wakaja watu 12 wakaengezeka sita kutoka katika wale sita wa awali wakiwemo hazraji 10 aus wawili mkutano haya pili ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na bwana na, na, na makabila haya au mabwana kutoka makabila haya mawili yakazalisha natija ya bai'a ya haya kwanza ya mtume sallallahu alaihi wasallam na bai'a hii ya kwanza tukasema tuka ikaitwa baiatu nisa bai'a ya wanawake na bai'a hi ikafungwa baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam nahaawa watu 12 katika maeneo ya akaba katika viwanda vya mina ndio ikaitwa baiatu alakabatu alula bai'a ya akaba ya kwanza ambao baya hii ikachukua sifa kuwa ni baya tun nisa ya wanawake ambao kwamba ndani yake hawakukalifishwa kupigana wala kutoa nusra ya sampulio yote ila katika masharti ya baya hii wakasema au wakaambiwa wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na kitu chochote wasizini wasitoe ushahidi wa uongo wasiwauwe watoto wao na wasimwahisim Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale ambayo ni yaheri na wakaidi wa ikiwa Watak, watafungamana na bai'a kama hino watafungamana na masharti haya basi Allah subhana wa ta'ala amewaahidi pepo na yoyote atakayekwenda kinyume na ahadi hii na hii basi wataazibiwa hapa duniani na watakapoadzibiwa hapa duniani itakuwa ni kafara siku ya kiyama au ikiwa hawataoadzibiwa hapa duniani basi ya Allah subhanahu wa ta'ala imma kuadhibu imma kuwasamehe siku ya hisabu siku ya kiyama na tukataja vile vile Walipoondoka hao bwana mbili kurudi makwao. Wakatuma salamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapelekwe ama wapelekewe mtu ambaye atakayewasimamia katika kuwafundisha Uislamu wao watakowasaidia katika kufanya dawa. Mtume sallallahu tukasema akamchagua Musaab bin Umar Musa ibn Umar ndiye akachaguliwa kwenda Madina au Yathrib kwa wakati ule kwenda kufanya dawa kuwasaidia waislamu ambao walikuwa ni wachache kwa wakati ule walioislimo na vile vile kuwasomesha na kuwatakafisha wale waliokubali uislamu na kuwajenga kwa mjengo mpya mjengo uliojengwa juu ya itikadi ya la ilaha illa muhammad Muhammadur Rasulullah Tukaeleza dawa ya mus'ab alivuifanya na mwenyeji wake akawa ni as'ad ibn zurara Allah subhanahu wa ta'ala ziyoo yao moja katika kisa kilichokitajia ni kisa cha mus'ab na as'ad kwenda katika maeneo ya banu abdul kijiji ambao wasimamizi wao na viongozi wao walikuwa kwa Saadi ibn Muaz na Usaid ibn Hudhair na dawa yao ilivozalisha natija kiasi ya kwamba viongozi hao wakakubali Uislamu na kuto kule kukubali kwao hawa bwana wawili wakawalazimisha kabila la Au pia nao ni kwa kwa mwaka mmoja mwaka wa moja mpaka mwaka zika wa mbili ambao habari zikamrudia Mtume swalla Allaahu alayhi kutoka kwa Musab ya kwamba Madina hakuna nyumba isiyokutaja sallallaahu alayhi wasallam na hakuna nyumba ambayo hakupatikana haiku, haiku mtu aliyosilimu kwa hivyo athari ikawa ni kubwa ndani ya mwaka mmoja kazi aliyoifanya Musab ibn Umer na mwenyeji wake asa bin Zurara ikawa ni kubwa Madina takriban nzima ikakubali e, uislamu kwa sura moja au nyingine kuna walioislimu kuna wengine ambao walobakia katika dini zao lakini waliutambua uislamu na wakamtambua mtume sallallahu alaihi wasallam tukataja baadhi ya sababu tukasema hawa watu wa Madina kabila la aus na khazraj walikwapo na utesi ya kwamba ni watu wa uko mmoja hawa ni watu wa uko mmoja na vita vyao vilikuwa vikichukua muda mwingi na wakiuana kwa sababu ambazo tukasema za kijinga jinga na vita vya mwisho vilikuwa kwa ni harbu bu'ath vita vya bu'ath Hivi vilifanyika wakati Mtume Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam tayari ashatumilizwa na muislamu Ikawa Aus na Khazraj wamechoshwa na maisha haya ya kivita maisha ambayo kwamba amba. kila baada muda mchache watu watapigana na watu watauana na mfano mzuri ni hii. hivi vita vya mwisho za harbu Du'ath viongozi wa kabila wa Aus na hazranji na kule kuamaliza ama kuondokwa kwa hawa viongozi pia kawa ni sababu moja ya kuchangia watu kukubali uislamu na kumkubali ujumbe leo kuja nao Musa bin Mary kwa uepesi kuliko watu wa maka Mungu akamba mjumbe sallam dawa yake kutoka mwaka watatu 3 wazi mpaka mwaka wa na moja ambao Musa Abu yuko Madina aendelea na dawa lakini wanaokubali ujumbe ilikuwa si, wingi kiasi hicho na wale ambao walosilimu ikawa wametengwa walobakia wanasimama na ushiriki na wao na ujahilia wao hiyo ndiyo ikawa maisha ya watu wa tofauti na watu wa Madina hata wale ambao hawakuslimu waliutambua Uislamu wakamtambua na Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hawakoupiga vita kusimama kuupiga vita Uislamu kwa hivyo dawa ikawa yafanyika kwa usahali kwa Musa bin Umaira ikawa iwaingia masokoni Iwagonga nyumba baada nyingine akiwalingania watu Uislamu ndio maana Uislamu ukasikika kila nyumba ya Madina kwao sababu moja ni vita vyao ambao ikachangia sababu ya pili vita vya mwisho vya Buaf vikawaondoa viongozi kawaida viongozi ndio wanakuwa ni kizuizi mbele ya haki kwa sababu viongozi wale wana maslahi yao wanayapata na hali yao yanaendelea vizuri Hawataki mabadiliko mabadiliko ambayo kwamba itawaletea kwamba wao watarudi chini hivyo haribu buafika waondoa wale viongozi tatu tukasema vile vile Madina asili makabila mawili au na hasraji lakini vile vile Madina kulikuwa kuna mayahudi kulikuwa kuna makabila matatu ya Kiyahudi ambao walikuwa kee ya Madina Mbali kuna wengine walikuwa nje ya Madina قبيله بنو قريزه قبيله بنو قينقه نا وبنو النذير ما قبيله هيا matatu ya yahudi waliingiliana na aus na khazraji walikuwa na mikataba baina yao wengine baadhi au wengine na yahudi hawa kwa sababu walikuwa wakitambua masala ya uungu kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala wakitambua masala ya mitume na katika vitabu vikawa tayari wamebashiriwa kwamba atakuja mtume wa mwisho na alama za kuja mtume wa mwisho kwa tayari shaanza kuonekana ikawa mara kwa mara kukipatikana utesi baina hawa na khasra baina makabila ki, ya Kiyahudi walikuwa wakiwaambia kwamba zama za mtume kuja tayari shaonekana na sisi ndotaka umtambua mtume huyo na sisi tutashikamana naye kuwapiga nyinyi kuwasafisha kama walivyoondolewa watu wa kwa hivyo hili jambo ikawa kwao wao ni previous information jambo ambalo limejengeka ni ufahamu katika vitu vyao na mabogo yao kwa sababu makutano ya kwanza ya mtume sallallahu alaihi na Wale bwana wa sita wa khazraj alipowalingania kuambia mimi ni mtume wa Mwenyezi ili na wakanongonezana kwamba huyu Ndiyo yule wale mayahudi wakituambia kwamba atakuja ndiyo huyu kwa hivyo tumkubali sisi kabla hawajafikiwa na hajafikiwa na mayahudi hebu namchangia mkubwa wa mayahudi kukuwasukuma kuku Kabila la Aus na Khazraj kukubali Uislamu. Kwa hivyo kwenda kwa Musa Madina na kuwalingania Uislamu, tayari wana previous information Kuhusu ya kuja kwa mtume wa mwisho ambao kwamba dini yake itatandau ulimwengu mzima na itawapiga vita kila mwenye kukataa. nne fikra na hisia ya watu wa maka na madina ilikuwa ni tofauti kama tulivyotangulia kusema maka ni mji mkuu wa kidini au wa kiroho kwa waarabu kwa watu wa maka walikuwa kifaidi sana na ushiriki na wao watu wakitoka maeneo mbali mbali au waarabu wakitoka pembezoni mwa baraarabu kuja kufanya ibada zao za hija katika mji wa maka na walikuwa wakiwatukuza watu wa maka makuraishi kwa sababu wao ndio wasimamizi wa ibada ya hija wasimamizi wa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo walikuwa wananufaika zaidi na ushirikina na ujahilia tafauti na watu wa yathrib au watu wa madina watu wa madina walikuwa hawafaidiki ya wao na ushirikinao bali walikuwa kiangamia kwa sababu msingi mmoja wa ni ku, watu kushikamana kiukabila, kabila kila mmoja na, na kabila lake na wako tayari kupigana na kuuana kwa sababu za kijinga na hizi ndio zikawafanya Aus na Khazraj kupigana kila kukicha na kila wakitulia hizi kabila za kiyahudi. zilikuwa kwa makusudi zikichochea kwa sababu kila wakiteta. kila wakiuana kila kukiwa na husuma kwa wao mambo yao yanakwenda vizuri kwa hivyo ikawa hali ile maisha wanaoishi yamewachosha wanahitaji mtazamo mwingine wanahitaji fikra na fahamu zingine ilipokuja uislamu wakaukumbatia wakaona hii ndio dini ya haki dini ambayo inaleta usawa baina ya watu dini inaunganisha watu kwa fikra fahamu za watu wa maka na hisia zao za kijahiliya kwa tafauti na watu wa madina wale walikuwa kuna hisia za kijahiliya itakuwaje tuondoe dini za mababu zetu tutaishi vipi sisi tutasimamia vipi ibada hizi tutasimamia vipi kaaba kwa hivyo hali ya maka ikawa ndio sampuli kama hiyo kwa maana dawa ya Musa abd ikazalisha natija kubwa kiasi ya kwamba mwaka 12 Mtume wa swalla Alla hem kalelewa habari ya kwamba Madina sasa hivi hakuna nyumba isokuja jawa wewe swalla Allaahu wa sallam na takriban wakasema karibu kila nyumba kulikuwa hakukosekana kuna mtu alioslimu ndani yake kwa hiyo kuna umuhimu hapa kuna walioslimu kwa wingi zile zile wale ambao walobaki hawakusilimu hawakupinga uislamu wala hawakuonesha uadui kwa muislamu musab akaona kuna khairi kubwa ndani ya madina ndo akarudisha ripoti kwa mtume sallallahu alaihi kiongozi wa, ki wa harakati huyu akiwa mmoja katika wanaharakati wake musab ibn umara radhi anhu akarudisha ripoti kama hiyo kwamba hakuna nyumba sasa ambayo ndani ya Madina haikutaji wewe. Tumewasalima kaagiza waje watu kutoka Madina kutoka kabila hizi mbili Aus na Khazraj ataka kukutana nao. Mbali na hapo kuna riwaya ambayo ikapokewa wao kwao kabid malikakasema wao kwao walikuwa wakizungumza kwa, wow. wow, kwa wow, sababu kwa muda mchache ndani ya mwaka mmoja tayari madina Asari ya uislamu ni, ni kubwa sana wakaanza kuzungumza baina yao kwa nini tumwache mtume sallallahu alaihi wasallam apata taabu maka azunguka kutoka bonde hili kwenda bonde hili akitafuta nusra na ile hali sisi tumesilimu na sisi ni watu wa nguvu. Kwa nini suf sisi? Wao tayari ilikuwa wanazungumza hayo. Na upande wa pili tayari Mtume Muhammad sallam kuanzia wa 10 kama tulivyosema anazunguka hema baada ya hema katika misimu ya Hija akitafatanusa kutoka makabila ya ya Arabu. Kinakinda kal Amur bin sasa na wengineo Bani Hanifa na wengineo Kwa hivyo upande mwingine mtu salama na matayarisho yao huwa, ausu, na huku upande huu wakina Aws na Khazraj ikawa ikawa wao wenyewe wanazungumza swalahi kwa nini Tusimtukue Mtume sala sallallahu alayhi wasallam tusiwatuko islam na kuwanusuru na kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iwapata na kuteswa na Makuraish hali sisi huku tuna nguvu kwa hivyo wakatumishwa waje katika misimu ya hija mwaka wa 12 narudia tena mwaka wa 10 Mtume Salam alikutana na watu sita kutoka katika kabila la Khazraj mwaka wa 11 wakarudi waka watu waka 12 Kumi kutoka Khazraj Wawili kutoka Aus Khazraj ndio kabila kubwa baina ya Khazraj na Aus Khazraj ndio kabila kubwa na walikuwa wakilinganiwa hulinganiwa kwa neno moja tu enyi watu wa Khazraj au wataambiwa enyi watu wa lakini mara nyingi wakiitwa kwa jina moja tu enyi watu wa Khazraj Makabila 12 na walikuwa wakija katika misimu ya Hija kama eh, lilivotangulia kusema katika misimu ya Hija makabila ya Kiarabu wakija kufanya ibada zao za Hija ndani ya maka na wao walikuwa wakija mwaka wa kumi wa kalenda ya Waislamu tano kutoka mji ya Madina au Yathrib za zamani Na walikuwa si pekee yao kutoka katika mji walikuwa zaidi ya hao katika wale walio kutoka Yathrib kuja kufanya ibada za Hija wakatoka watu kikosi kiasi fulani katika hao tano walikuwa ni waislamu tayar wa Kwa hivyo wakaja watu kutoka uh, kabila la Khazraj na Aws ambao wengine walikuwa ni waislamu, wengine si waislamu. Lakini wengi wao wakawa ni waislamu. 75 wakawa ni waislamu. Katika hao 75 wawili wakawa ni wanawake. Mmoja akiitwa Nusaiba binti Ka'b au Um Amara kutoka kabila la Banu Mazin Ibnu Al Wa pili Asma binti Al Amr bin Adi kutoka katika kabila la Banu Salama au kwa jina lingine Umm Manea. Hawa ndio walikuwa wanawake wawili pekee yao katika wale walioislamu. 73 tatu, tatu walikuwa ko ni wanaume. walipokuja mtume sws akakutana nao na riwaya tafauti tofauti ambazo zinazungumzia swala la, la la baia kupitia kwa masahaba maansari akiwemo kaab bin malik e na wengineo ubada bin samit pia ikapokelewa kutoka kwa wajabir pia ikapokelewa kwa njia hiyo kwa hivyo kuna kuna riwaya za tofauti tofauti kaba sema walitoka makwao kuelekea maka kufanya ibada ya ya hija e nilipofika masiku ya ayamu tashrik siku za tashrik ayamu tashrik kama tunavojua ni katika mwezi wa dhulhijja ni tarehe moja tarehe kumi na tarehe 13 tatu huitwa ayamu tashrik huja baada ya يوم siku ya kichinjo ambayo ndio siku ya idhi tunausherehekea sisi kwa hivyo tarehe 10 dhulhijja ambayo ndio e, dhu ndio idul adha inaofuata tarehe 11 12 13 ndio ayamu tashreeq akasema katika masiku haya ya tashreeq mtume sallallahu alaihi wasallam ama tukakutana na Mtume sallam na akatuambia na kutuamrisha tukutane naye katika moja siku hizi za tashrik usiku wa manane tena suluhi tatu ya usiku ile suluhi ya mwisho ya usiku Kigawanya usiku mara tatu ya tatu ni kuanzia takwa 9 huko kuelekea alfajiri na Ali atmuna sallallahu alayhi bi jambo alivoniekea ole umuhimu na hatukupata riwaya kwamba aliwajulisha watu wengine katika masuhaba ma zake wa awali ndani ya maka bal alikutana na maansari au kabila la khasraj na aus watu hawasa binatan na akawaambia kukutana nao usiku wa manane furusi ya tatu ya usiku na akawaambia msimwambie mwingine maana ki usimkumbushe mwenzako wala usimuamshe kila moja anaambiwa wakati fulani tukutane maeneo fulani wakakubaliana kwamba watakutana akaba katika kiwanda cha Mina eneo la Akaba tutakutana hapo na usimkumbushe mwenzako wala usimuamshe kama alala kabla mfalaka akasema kabla ya tukio hili wakamfuata mmoja katika viongozi wao na mwenye kuhishimika. kumbuka kwamba jumla ya viongozi wao wamemalizika katika vita vya Boaz walobakia ni generation mpya viongozi wapya kwa hivyo huyo mmoja katika aliyobakia na wakahisi uzito kwamba huwa hajasilimia Jambu kubwa, na kuna jambo kubwa linakuja na yeye hatoeleka. Wakamfuata na kumlingania Uislamu na wakamwambia, "Atahadhari asije akafa katika itikadi za mababu zao, atakuja kuwa ni sehemu ya kuni za moto siku ya kiyama." Bwana kitu Abdullah bin Amri bin Haram Akawasikiza na akasilimu pale. Aliposilimu naye akaambiwa ya kwamba tutakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam Maina wa akaba usiku wa manane na kila mmoja atakuja kivyake wala hakuna kusubiriana Tahari hili jambo laonesha ule ukubwa wa makutano haya sallam, na haya baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na makabila haya Aus na Khazraj au hawama ansari ambao utakuja kuitwa hivyo Mitingi ya usiku wa manane na watu wasikumbushane wala siwamshane wala msisubiriani na wakaambiwa wasije kimakundi kila mmoja waje mmoja mmoja wa ile basi wasije kimakundi makundi kwa hivyo usiku ule ama wakati ule katika usiku ulipofika kila mmoja akaelekea maeneo ya akaba kivyao vyao wenye kwenda mmoja mmoja wawili wawili mpaka wakakusanyika nakumbuka wakati ule hakuna mataa kwamba watu wanaonekana dhahir chaera wanategemea miezi na mwezi mie, na mwezi wakati ule tarehe kumi na tatu Ndiyo Ushaanza kwa kamili lakini kumbuka ikipendukia iki saa sita za usiku mwezi washuka na kupotea. Baada tarehe 15 16 mwezi hubadilika baada ya saa sita za usiku ndio utaona unazuka mpaka alfajiri. Katika mipangilio Jis. ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo akawaambia katika misimu ndo usiku wa manane kwa maana kwamba kizenti kitakuwa mkingi zaidi na mwezi utakuwa tayari ushapotea wakati ule. Tabakie labda ni mwanga wa Tochi hapa napati na maeneo hayo ni maeneo ambapo watu wametia kambi kwa hivyo si kwamba watakwenda wako peke yao kuna mahema mahema yametawanyika katika maeneo au katika kiwanda cha mina karibu na Jamaratu kwa hivyo Mtume صلى الله عليه akawaagiza na wakainuka wote na tano hakuna mtu aliyokosa wala hakuna mtu alioamshwa wala hakuna mtu akapitikiwa na usulivu na hino ni maumbili ya mwanadamu. Ikiwa unahamu na jambo si rahisi kusahau. Si rahisi kama ni jambo la usiku utapitikiwa na usingizi. Siyo rahisi bali hutolala vizuri. Hutolala vizuri. Ni utamumbikia utotoni. Ukikumbuka zile siku kesho siku kuu, ulali vizuri. Walala kama hukulala na utalala utaoja wengine waliota masharti wa pokia pesa so, asubuhi anamka atafuta pesa zao maumbile kwa hivyo hawa hawakulala vizuri tano wote 73 wanaume wawili wanawake wote walitangulia kwenda akaba kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakamngojea mtume sallallahu alayhi wasallam kisha akatokezea mtume sallallahu akiwa na mwenzake nani al-Abbas ibn Abdul Muttalib ammi yake Mtume صلى الله عليه وسلم. Hawakupishana sana kwa umri lakini kwa mkubwa was. Kumbuka kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa maarika hapa iwaja na Mtume صلى الله عليه وسلم hajasilimu. Iwaja kama ammi yake, iwaja kama msimamizi wa kabila la Quraysh ama uko wa Banu Hashim hasa kabila eh, Alikuwa mmoja katika viongozi wa Banu Hashim. na mtume الله hakuja na Muislamu mwingine. Hakuja na Saidna Bakar alipokuwa kiitembelea mahema wakati wa mtana akimtumia nani Saidna Abubakar na Saidina Ali lakini katika mkao huo usiku wa manane anaonekana hakumwambia mtu yote ila al ammi yake na huyo alikuwa ni mhami wake baada ya kufa kwa Abu Talib ikapita kipindi kichache Abu Lahab alimhifadhi kama ami yake kisha akaondoa himaya yake kisha kama tunavyojua mtume Muhammadi pia alimhifadhi na kum, e, kumsimamia alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam tokwaif arudi makkah ashapibwa kama kiongozi mmoja katika viongozi wa Banu Hashim pia alimchukua mtume sallallahu alayhi wasallam mtoto wa ndugu yake akamhifadhi. Ko hivyo wa ndo akaja naye. kuzungumza ikawa ni alabbas ataka hakikisho anjua mkao wenyewe nini tayari wajua ni mkao wa kupeana bay'ah bay'ah ni ahadi ya upifu kwamba uko tayari kwa yale mnaosikizana wakati ule kusimama nayo kivyo hivyo vyote tushataja bay'atul nisa ambao ilikuwa ndio baiatu alqaba tu ula ni baiya ya kwanza iliofungwa katika maeneo ya akaba kwa wale watu 12 waliokuja mwaka wa 11 au maansari wale 12 waliokuja mwaka wa 11 ikawa mkataba wao wa kwanza baiya ya kwanza ni baiatu nisa ambao ndani yake ilikuwa siba ya kivita kibaya si ya pili ya akaba ikachukua jina na sifa kuwa ni baiatu dam au bai'atu al ni bai'a ya damu au kwa jina lingine ikapewa bai'a ya vita al-abbas akawa tayari nini kwa akawa nini <coughs> yeye akaanza kufutumu akasema enyi watu inyine, aka wa hasrani na katika riwaya nyingine akasema alipokuja wale wote hawajui kingina nani al-abbas alikuwa anifanya biashara alikuwa haiwapita sana njia ya Yathrib au Madina kwa hivyo alikuwa akiwa na maingiliano na viongozi wa Aws na Khazraj lakini kwa sababu wameuliwa takriban wote katika vita vya Bu'ath al alipokuja akakuta ni vijana vijana na ni watu ambao sio wale anaojua na nao alikuwa na wasiwasi mwingi mpaka mwisho wa Watu washatoa bai'a amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam mimi hawa siwajui mimi hawa siwajui kana kwamba hawaamini hawa, hawa vijana hawa Akasimama na kuwazungumzia enyi watu wa Kama alivyosema tutangulia kwamba walikuwa mara nyingine wakiitwa au na Khazraj kwa mwito mmoja tu enyi watu wa Khazraj eni watu wa qadhraj nini mwajua Mansabu ya mtume sallallahu alaihi wasallam ama mansabu ya Muhammad jeu je Muhammad maana ni mtoto wa ndugu yake ameita ya Muhammad mbele yetu sisi sisi tumemhimhifadhi yeye mbele ya watu wao kwa maana kwamba banu hashim walisimama na yeye zidi ya makureishi ambao wote ni watu wa mtume wa sallallahu alaihi wasallam banu hashim kutoka mana na quraish Ma ama zile tumbo zingine na koo zingine za kuraish zilipomgeukia mtume sallallahu alaihi banu hashim walisimama naye ndio maana wakatengwa mwaka wa saba. ulipotungwa mkataba kwamba koo zote za kuraish watawatenga waislamu na banu hashim hasawatu fanya nabia baina yao kwa maana kwamba hawatonunua wala kuuza zile zile hawatoingiliana katika kuoana hawakuoa upande huu na wale kuoa upande huu wakatengwa nje ya makkah kwa miaka mitatu banu hashim walisimama nao kwa hivyo alabbas ndio amwambia sisi tulimhifadhi zidi ya watu wetu na mnafahamu juu ya hayo kama kama majua, ule wadu, ule kwa maana kwamba mwajua ule uadui aliofanywa yuishi kwetu sisi na heshima na kuhifadhiwa miongoni mwa watu wao lakini yeye ameamua kujiunga na nyinyi kwa hivyo ikiwa nyinyi maona muko tayari kumhifadhi na toa ahadi ya kumhifadhi basi kumbukeni ukani mumebeba masulia na majukumu jueni lakini ikiwa mwaona hamtoweza mtakuja kumkhadhrisha na mumuate mumkimbie basi ni bora kuanzia sasa mummuache sasa musimwache baadaye wakaitikia maansari wakamwambia tumekusikia kisha wakamgeukia Mtume Muhammad na kumwambia ya Rasulullah Sema kile ambacho ulochagua unacho unachokichagua wewe na Mola wako wataka nini kutoka kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusoma baadhi za aya akasema Na walingani nyinyi baaya enu kwa misingi ya kwamba hifazi mimi kama munawohifadhi wa wanawake wenu na watoto wenu Mutanifanya mimi kama miongoni mwenu nyinyi Muko tayari kama vile mko tayari kufa kutetea wanawake wenu na watoto wenu muwe mko tayari kufa kulitetea mimi itakapo hitajika kutetea Al-Bara ibn Mabrur Al Marur akaruka moja kwa moja akawa kwanza kujibu akasema ya Rasulullah unakubaiisha na ni wanaume wa vita ambao kwamba uhodari huu imetoka kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto ubingwa huu wa kupigana ni wa majadi kwa maana kwamba baba Humrithisha mwanawe kwa hivyo tumekubaiisha ewe mtume Mwenyezi Mungu aliposema maneno haya al-baraa abul haitham ibnu al-taihan hawa ukipeleleza wote walikuwa wa mwanzo abul haitham ibnu al-taihan katika watu sita wa mwanzo alikuwa mmoja wao walikutana mwanzo na mtume sallallahu alayhi wasallam wakati wa kumukatiza al-baraa naye akasema kwa sababu ilikuwa si mambo mazungumzo mtu mmoja basi kukatizwa kila mwenye lake aseme ili ifahamiki kwa takaniwa nini ili mkataba ukifungwa uwe ni mkataba wa khiari pande mbili nahi ndio asli ya mikataba katika Uislam, iwe ni mkataba wa biashara uwe ni mkataba wa kumtawaza mtu kwa ni kiongozi kama hivyo ilivyofanywa Mtume sallallahu alaihi na maanswara au kama walibochabuliwa Makhalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam walioema saidna Abu Bakar saidna Umar saidna Uthman saidna Ali walipewa baya kwa khiyari pande zote mbili mtawala na watawaliwa hii ndio process ya utawala ya wa kiongozi katika Uislamu ndio na ndio asili ya mkataba katika Uislamu hakuna mkataba wa lazima Unapomlazimisha mmoja au pande moja na mkataba uvunjika hauruhusiwi. Kwa hivyo ikawa kila mmoja asema lake ili kupati kufahamikiana. Abul Haytam, akasema ewe mtume Mwenyezi Mungu sisi tuna mikataba na watu. Akimaanisha Wayahudi. Tukataja kina Banu Kainuka, Banu Nadid na e, Banu Qurayza. Akasema sisi tuna mikataba na watu wakimaanisha mayahudi. na bila shaka mikataba hii itakuja kuvunjika kwa maana kwamba tukuchukua wewe na tukupa mwisho tutakuja kufunda mikataba na wengine hawa wanaona mbali wamefahamu nini uzitu wa baya hino kwa kumpa mtume sallallahu kwa hivyo wakasema mikataba hii itakuja kuvunjika na je tutakapofanya hivi kuvunja mikataba na wale ambao tukuwa nao mikataba na Allah Subhanahu wa Ta'ala akakupa wewe ushindi je utarudi kwa watu wenu angalia watu waliokuwa na hamu e, na kujua mambo Mwenyezi Mungu atakapokupa ushindi wewe utarudi kwa watu wako kwa maana utakuja na sisi kwetu lakini baada ya ushindi utarudi kwenu utatua sisi bayagisi sika kata mikataba na wale ambao ulikuwa tuna mikataba nao Mtume sallallahu alayhi wasallam akatabasana kisha akamwambia kauli maarufu kumwambia ama kuambia maanswari kwa jumla bali damu damu bali damu yenu ni damu yangu Walhadmu hadmu had vita azyenu ni vita azangu ana minkum wa antum minni mimi ni miongoni mwenu nyinyi angalia sharaf walupewa ansar lakini si sharafu inaopewa mtu yeyote ila mpaka watu wa wajitolee wajitolee kwa ajili ya Uislamu wao wajitolee kwa ajili ya imani zao na misimamo yao Mtume صلى الله akasema mimi ni miongoni mwenu nyinyi Ansar na nyinyi ni miongoni mwangu mimi uharib man harabtum wa usalim man salamtum Nitapigana vita wale, na wale watakao wapigeni vita na nitafunga mikataba ya amani na wale mliofunga nao mikataba nao Maneno haya yakawatuliza Maansari Kabla ya kufungwa mkataba Al-Abbas ibn Ubadah huyu pia katika watu wa mwanzo walioislimu na washakutana na Mtume صلى الله عليه وسلم na washatwa baiya ya kwanza ya bai'atul Nisa atakakuhakikisha swala hii na ikaja na riwaya nyingine As'hab ibn Zurarah akasema maneno kama haya mwisho wa mkataba si kwamba hawataki kumpa babae sa sallallahu lakini wataka kuhakikisha kutoka kwa watu wao msebe mkaja mkahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu baada hapa mambo atakuja kuwa ni mengine akaingia kati ala abbas ibn ubada akamwambia enyi watu wa ye mnajua mnachojitolea nafsi zenu katika kum nusuru bwana huyu ni lugha ya kuwakumbusha na kutia taariki kutia mkazo kile mnachokifanya isije baadaye mkoja kwanza kuona maafa mkataka kurudi nyuma awaambia je najua mnachokifanya na kujitolea katika kumnusuru bwana huyu inamaanisha mtapigana na wote. Mumetangaza vita kwa kumnusuru Mtume swalla na kwa kumpabea Mtume swalla. Mumetangaza vita na kila alo kinyume na Mtume swalla. Mumetangaza vita na ulimwengu mzima kwa ufupi. Kwa sababu akenda Madina, itakuwa ni Madina dhidi ya Basi ikiwa mwadania kule kupoteza mali yenu na kuuliwa watukufu wenu itawafanya mumkhazilishe na mumwate manake mumkimbie baada ya kuona hayo basi fanyeni sasa kwa sababu wallahi Allah subhanahu wa ta'ala mukija mkufanya baadaye baada ya kwamba mshainge katika mkataba basi Allah subhanahu wa ta'ala atawapahizea hapa duniani na kesho akhera lakini aendelea kusema lakini ikiwa mwadhania kwamba mutasimama naye katika kumnusuru hata kama mutapoteza mali yenu na mutapoteza, watukufu wenu kwa maana kwamba watukufu wenu watauliwa lakini mkaasimama na Mtume sallam basi wallahi itakuwa faida kwenu hapa ulimwenguni na kesho akhera huyu bwana amewafungulia wazi mjue kwamba mtaingia katika mapambano mtapoteza malienu yenu na mtapoteza viongozi wenu na watukufu wenu isije ikatokea mkaanza kusema hatukujua wala hatukudhania kumbe atakuja kuwa haya lakini mukisimama naye mtafaulu hapa ulimwenguni na kesho akhira na ikiwa mtakuja mkumkhadhilisha bora mumwate sasa mseme hatuwezi asa Mwenyezi Mungu akawasamehe na ikiwa mtakuja kumkhadhisha siku hizo baadaye baada ya kuona kwamba mwingia hasara ya mali yenu na matukufu wenu waliyo basi mtaingia khizaa hapa duniani na kesho akhera wote wakakubali kwa kauli moja lakini kabla ya kutoa bai' wakamuuliza mtume sws je Katika haya yote sisi kwamba tutakutui wewe na tutasimama na wewe kivyo vyote tutapata nini ya Rasulullah Kumbukeni kina Kinda kina amru bin sasa waliuliza maneno haya alipoingia katika mahema yao tutapata nini Kinda akasema ama kabila hili la Kinda wakasema sisi tuna mikataba na makabila makubwa wa Fursi tukikunusu wewe wafalme hawatoridhika kwa maana kwamba tutavunza mikataba na wao je utakapokufa wewe hili jambo litakuja kwetu sisi kwa, kwa maana kwamba tutakupa wewe utawala ukiondoka wewe utawala utakuja kwetu sisi kabila la Kinda Mtume akawaambia hili jambo ni la Allah subhanahu wa ta'ala humpa na intaka hakuahidi hata katika wakati mgumu hakuahidi kwa kuwadanganya hili jambo ni la Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala humpa na emtaka kwa hivyo maansari nao biwa kauliza ya mtapata pepo hakuwaambia mtapata mali hakuambia kwamba nikiondoka mimi mtakuwa nyinyi ni watawala akawaambia mtapata pepo wakajibu basi hiyo ndio biashara bora kuliko nyingine yote hayo ndio malipo mazuri zaidi kuliko kitu chingine chochote hawa mabwana walikuwa wako tayari wamejitayarisha wamejengeka wamefahamu uzito wa jambo na natija ya kusimama na Mtume sallam ni nini wote wakanyosha mikono Mtume sallam akachukua baya kutoka kwao kwa maneno ya kwamba tumekubaiisha wewe katika kwamba tumekubaiisha wewe katika kukutui katika yale ambayo yanautufurahisha na, na yale ambayo yanatuchukiza katika mepesi na katika mazito na tutasema haki wakati wowote na tutasimama na Allah subhanahu wa ta'ala tutasimama na msimamo na utaka Allah subhanahu wa ta'ala na hatutomwa hatutomwogopa ama hatutoogopa lawama ya mtu yote haya kwa msingi ndio yakawa maneno ya baya ya maansar kwa mtume swalla. kwamba tutakuwa baya tukubaliisha wewe kwamba tutakusikiza wewe katika yale ambayo yanatufurahisha na yale ambayo yanatuchukiza katika wakati wa uwepesi na wakati mzito na tutasema haki wakati wowote na katika jambo hili tutasimama na msimamo wa haki tusimuogope yote mwenye kulaumu hii ikawa ikalabaya ya maansari kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tayari Mtume sallam alaihi akawa mechapua biya amepata nusra kutoka watu wa Yathrib na baada kumaliza biya hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nichagulieni watu 12 miongoni mwenu nyinyi 75 hawa watakuwa ni viongozi wenu kama vile hawariina walivyokuwa walikuwa viongozi kwa Saidina Isa alehi salam na nyinyi mtakuwa ndio viongozi wangu au manakibu wangu kwa hivyo madina kwa tayari imegawanywa chini ya viongozi watakomsaidia mtume salamu katika makazi yake vile vile katika riwaya nyingine katika vitabu vya sera wa ibnu hisham akasema baada kufungwa kwa mkataba ilipomalizika tu ile kukalia mshindo mshindo mkubwa hawakujua mansari nini kwa hadithi ya wanamtu sallam akasema Shaitwani wa akaba, eh akasema sheitani wa akaba kwa ajili la adhab ibn uzayb akanadi kuambia watu waliokuwa melala katika kiwanda cha mina atiepiga kelele enyi mlolala lala hamuoni yanaopangwa na wale waloasi wakimaanisha nani hawa maansari Aus na qazra na wale waloasi kuja kupiga kuwapiga jina kuwamaliza pamoja na yule ambaye kwamba aliotoka nje ya dini ya mababu zao akimaanisha nani mtume sallallahu alaihi wasallam sheitani huyu akawaiwanadi apiga kelele kujaribu kuamsha wale katika kiwanda kile maombi ya sheitani nikutia wasiwasi lakini kwa riwaya hii kasemekana wakapiga mshindo watu wasikie na mtume صلى katika hadithi yake akasema huu ni adhabu ibn Usaid sheitani wa Aqaba na naapa kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala ewe adui wa Allah nitakuangamiza baada tukio hilo pia katika kachkariwa nyingine hadithi maansari ama alika la alaus na qazra wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam je hutuamrishi hawalo kwa katika kiwanda cha mina tuwachangamkie tuwapige mapanga na kuamaliza ndo mwanzo wa tokoa baya hawajafanya lolote jambo la kwanza kumwambia mtume sallallahu je kutuamrishwe dukopapiga vipanga wote walio lala hawa. Maneno yake ujue watu wamekaa wa katika mahema ni makabila tofauti tafaut, tofauti. Wako tayari tano hao kupambana na makabila leo kuja katika ibada ya Hija. Mtume sws lamnu lamnumar bizalik. Hatujaamrishwa hayo bado. Hatujaamrishwa. Hatujaamrishwa kupijana siku ya pili baada ya akaba ufumi ukaenea ya kwamba watu walikusanyika akaba kwafikia makureishi, kuna bazo akasema sheitani huyu akaeneza maneno hayo lakini hawajui mkina nani. viongozi wa makureishi, wakapata habari ya kwamba kuna watu walikutana na mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wale wakajitolea kuhifadhi mtume na kumchukua mtume wa sallam na kwao angalia wa. watu wajabu, hawa mtaki wa ajabu hawamtaki mtume sallam hawataki uislamu lakini hawataki mtume na waislamu watoke wakihofia mtume akitoka atapata nguvu kualiko uislamu utapata nguvu watarudiwa wa wao ikawa wanazunguka hema baada ya hema kuwauliza je yeah. Ninyi ndomulukutana na Mtume sallam jana usiku na mkamwahidi mtamhifadhi na kumpa nusra kila hema hakuna naye mwisho wakafika katika hema la watu wa Madina hema la Aws na Khazraj kumbukeni katika hema hilo kwa kuna waislamu na wasoku waislamu wa wasoku waislamu hawakujua wala hawakuambiwa kulitendeka mi jana hili kwa ni siri baina ya mtume swalla allah na waislamu wale tano peke yao hakuna mwingine alioambiwa wakaja delegation ya wa wakafika pale na wakauliza je ni nyinyi ambao mliokutana na muhammad na mkaamahidi kumnusuru kwamba mtarudi naye waislamu wakanyamazakinya kwa sababu waislamu wa wasemi uongo lakini hawako peke yao katika himalile wala si wao peke yao katika ibada ile kuna wenzao wakuja katika kabila la aus na khazra Wakawawasa wenzao wa wasemi na wale wakasema ukweli unaojua wao wakasema sisi, sisi wala sisi hatukuondoka kwenda mahali Hatukwenda kukutana na Muhammad wala hatukuwekea na mkataba na Muhammad. si tulikuwa kwa hapa hapa katika nne Waislamu wakajamaa zakinya. Wakaondoka. Kisha kabin Maleeka akasema delegation ile iliyokuenda kufanya ibada ya Hija wakarudi Madina kwa maandalisho ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake na waislamu wa, wa makkah watagura kwenda wapi kwenda madina kwa hivyo hii ndio ikawa tukio la bai'a ya pili ya mtume sallallahu alaihi wasallam ya Aqaba alofunga baina yeye ma na maansari wa Aus na Khazraj mazingatio ya ya haya tuliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam Hakugura kwenda Madina na haya tsha kukimbia mateso wala tabu ambayo alikuwa akipewa na watu wake Makka hilo sio lake lengo kutoka maka kwenda Madina si kukimbia mateso lengo ni kwenda kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala hilo ndolengo lengo kama ingekuwa ni lengo kukimbia mateso aliwafaruksa mahsahaaba zake wagure wende wapi habashi nao kwa waislamu kusubiria mateso na maudhi kwa ajili ya imani zao na dini yao hili ni jambo ambalo linawakuza imani yao hili ni jambo la kutarajiwa na muislamu afaa kujiweka tayari kwa swala hili kujitolea kwa hali na mali kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jua kwamba wanao wa ruhusa ya kuondoka kama alivyo wa pa ye yeye mtume mwenyewe sallallahu hakutoka kwenda habashi bali alibakia pale pale makkah na akab endelea na dawa yake najiwa kwamba akawaiwateswa na mateso ya makureshi kwa hivyo lengo haswa ya mtume s.a.w kutafuta nusra na mwisho kupata kutoka kwa watu wa Madina ni kwenda kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwenda kusimamisha serikali ya kwanza ya Uislamu chini ya usimamizi wake yeye sallallahu alaihi wasallam na kujenga msamaa wa Kiislamu ambao kwamba utajenga na kulelea watu wenye aklia na nafsi ya Kiislamu yenye kujenga mazingira ya uadilifu na haki yenye kujenga mazingira ya Uislamu ambao ndani yake katika serikali ile kutakuwa watu ambao watafuu waislamu ndani yake lakini watasimamiwa kwa uadilifu na haki na lengo la serikali ile vile vile kutabitisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wote na kubeba ujumbe wa Uislamu ambao ndio lengo la Mtume Muhammad sallallahu kueneza ulimwengu mzima kwa njia ya dawa na jihad kwa hivyo hakutoka kwenda kwen... kutoka madih kugura kutoka maka kwenda madina kwa lengo ya kimbia ya mateso kama ni mateso amestahimilia miaka kumi au zaidi na angetaka angegura na watu wa mwanzo walogura eh, hijra ya kwanza ya habashi wala hakugura vile vile pili nusra Haijulikani ni itapatikana wapi kutoka kwa nani? Ahlun nusra asili wanajulikani ni watu ambao wenye nguvu. Lakini ni ahlun nusra gani? Ni mahala gani? Ni wakati gani? Nusra itapatikana hiko katika mikono ya nani ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hata yeye sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana uwezo huo. Alitafuta nusra Makkah hawakumnusuru. Amri maka wao kumi katoka kutoka kwa Allah suhana wa ta'ala kwamba atoke nje ya maka atafute nusura kwa watu wa nje gasa. Waarabu nje ya Makkah akatoka kenda 5 akaona kule atapata nusura akapigwa mawe. Akarudi maka ikawa kila kabila akilifuata kuomba nusra Hajui ni nani atakemnusuru. Naam, ya pili Mtume صلى الله عليه وسلم hakujua nani atakewapa atake, atake nusra au atakwenda e, kupata nusra. Ben, kwa kipimo chake kama mwanadamu alikuwa akiangalia yale makabila ya nyinguvu, makabila yenye kujulikaniwa hali zao za kivita, ndio maana akawa ywamtumia Saidina Abubakar ambaye kwamba alikuwa ni mjuzi wa kujua na saba za Waarabu na kujua nguvu zao na uwezo wao na namna anavyopigana na mfano huo ndio kawa anaingia hema baada ya hema akitafuta nusra akiwa lingania uislamu na akitafuta nusra kutoka kwao kwa na kujilingania nafsi yake kwao wao hakujua atapata kwa nani katika mwaka huo wa hakuta akakuta watu sita watu sita hawalingania nusra Alivyo Uislamu, waliwauliza nyinyi matoka wapi? Akasema sitotoka Yathrib. Akawaambia nyinyi majirani ya mayahudi akasema ndiyo Kaeni mwalingania. Kaeni munisikizi Akawa Uislamu. Na wale wakamtambua wa Mtume sallam na wakakubali Uislamu, wakarudi kwao wa wakafanya dawa kwa uchache walichokuwa nacho. Maka uliyofuata 11 wakaja watu mbili pia mtu mwe salama hajaridhika kwamba hawa watakuja kumnusuru. Hakuomba nusra kutoka kwao. Watu 12 shekhe Ikawa khairi kwamba akamchagua Mus'ab ibnu umeri kwenda kufanya dawa Madina mwaka huo wa moja Mwaka wa moja mpaka kuingia mwaka wa mbili hali ikawa imebadilika. Sasa hawa watu wanastahiki kuomba nusra Dio habari zipomfikia Mtume Muhammad sallam ya, ya kwamba Uislamu umepata nguvu ndani ya Madina na awajua kwamba hawa ni watu wa vita wanapigana daima au sunafazra Vita kwa wao mkitu cha kawaida Ndio akaitisha waletwe watu kutoka huko wazungumze nao ndio awaombe nusra kutoka kwa Na aliwaomba nusra mara moja wakaikubali na kumbairisha Mtume sallam kama kiongozi wao Kwa hivyo hata katika zama zetu hizi kwa makundi ina ina ya kidawa inayosema inaolenga kusimamisha serikali ya Kiislamu inao nusra nusra inatafutwa kwa wenye ina nusra na nusra ni sehemu ya tarika ya bwana Mtume ni sehemu ya manhaj alioifuata Mtume صلى الله kuleta mabadiliko mpaka kuja kusimamisha serikali ya kwanza ya Kiislamu na kutabikisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na nusra hii itojulikaniwa yatoka wapi au kwa nani ila yaangaliwa tu wana stahiki kwa ni halunuswa au hawastahiki basi hicho ndicho kinachoangaliwa na Allah Subhanahu taala akasema katika sura Utafuta na utatekeleza una, una, una, tu, utatumia juhudi tumia jiudi zako kikamilifu mbinu zako zilizobora kuitafuta nusra kwa ustahiki lakini huwezi kujua ni nani nusra wala huwezi kujua lini itakuja hiyo nusra Mtume swalla kwa kelechi kwa miaka 13 kupata nusra kusimamisha serikali Madina na kubura kwake lakini hiyo si muda ambao umefungwa kwamba kwa yote mwenye kubeba dawa lazima atumie miaka tatu hiyo si si si moja katika hukumu za kisheria zilofungamana na sala la nusra bali ni muda tu mfikia Mtume sallam ya 13 na kwa wengine za kuchukua zaidi na zaidi muhimu nusra kwa wenye kuitafuta watafutwe kwa wenye kustahiki na wao upande wao wamejitayarisha vya kutosha kuenza kusimamisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu wanapopewa nusra na wale ambao wanostahili kutoa nusra pia swala hili kazingatia tusingatie jambo ingelikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam angewadharau wale watusita katika hali ambayo yatafuta nusra aingia katika mahema baada ya asingepata nusu kutoka kwa watu wa Ni watu sita tu Lakini kwa sababu walikuwa iwazunguka katika kiwanda kile akakutana na watu sita, sita akawauliza nyingi kina nani sisi watu fulani kaeni nizunguze na nyingi. Watu sita hao wakazalisha nasija kubwa kwa miaka miwili. Ikatosheleza kuomba nusu kutoka kwao na wakaitikia mwito unaustahiki na kumbaisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ande zarau. kwa hivyo wambeba jidha wa yao yote wamlinganizi asidharau wanapowalingania watu ye ana ujumbe Anabiza. Ataka kuwafikishia watu ni afikishie kwa wote Asi asimdharau huyu kwamba ah huu si mtu wa msikitini huu. ah labda huyu atakuswali haswali au fikishie mtu uislamu mkumbushe uislamu asa kwa juhudi zako atarudi nyuma na ataitikia mwitu atakuwa ni mbeba jidhao nambari moja hata kukushinda wewe ukawa ulinganizi wako ufungamanishe msikitini kwa wale wenye kuswali peke yake na waso swali mtunsalim katika kufikisha gawa hakuangalia huyu nani huyu nani mwansharifu huyu mtu wa kawaida huyu si huyu mtu yoyote kimfikishie na hivi ndivyo walivyopokea maswahaba kwa hiyo ikiwa watasemani ni bebaji dawa ni lazima na sisi vile vile eh tumuigize mtume sallallahu alayhi vile vile maandalizi mtume sallallahu alayhi wasallam hakugura madina siku moja aliamka akagura maandalizi yalifanywa kidhawa sawa kutoka kutafuta bae kutafuta nusra kukua wao kwa makabila ya Kiarabu mpaka kuja kupata hawa, au na Khazraj kulipita kazi na juhudi kubwa na maandalizi makubwa na maandalizi ya mwisho ni hii siku ambayo waliochukua baia. kutoka kwa na hawa au kutoka kwa hawa watu watukufu tano namna alipoipanga mkao ule hata makurishi hawakujua hata walioalada katika kiwandamina ndhamina hawa hawakujua hata walola pamoja katika hema moja la aus na khazraj hawakujua ni waislamu 75 walijua na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na ammi yake al-abbas hata waislamu mahajirina walikuwa maka hawakujua mkao huu kwa hivyo kama wanadamu tunajiandaa katika hali ya kutafuta nusra katika hali ya da'wa tunapoingiliana na jamii katika kuwakinaisha na kujenga rayama na wa'ama lazima tujitayarishe kwa mbinu na juhudi na kujitolea kadri tunavyoweza mingine tunamwatia Allah subhanahu wa ta'ala Tumu sallam anawaagiza usiku wa, wa manane ya tatu ya usiku njooni na kila mmoja aje yake na usimwamshie mwanzako na ikiwa mtu hakuamka usimngojea hapo maandalizi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba anayakini kwamba dini ya Uislamu utasimama na kutawala anayakini haya lakini alijiandaa kama mwanadamu asije kwa sababu hajui yeye mwenyewe wapi na lini na saa ngapi hiyo nusra itapatikana ita isije kwamba sababu kufeli na kuto, kuchelewa kwa kwa nusra ni kwa sababu ya ajizi zetu Na nukusani zetu na makosa yetu maandalizi yahitajika kwa wamebaji dawa mwisho kwa sababu wakati vile vile Ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipomwambia wa maswahaba ama walipowambia hawa aansar sabinatan walipomwambia mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya shafunga baya kutuamrishie ya Rasulullah katika kiwanda cha Kupige eh, watu vipanga hapa tuamalize wote hapa Mtume sallam akawambia nini Sijaamrishwa kwa hilo Hakuamrishwa kupigana na watu Kwa hivyo katika nukta muhimu ya manhaji ya Mtume sallam katika kuleta mageuzi hakutumiliwi silaha wala nguvu ni dawa peke yake sola la silaha na nguvu ni baadaye mtume salla msamamishe daula Madina lakini marhala ya hii ya kuleta mageuzi mpaka kuja kuleta kusimamisha serikali Madina hakutumia nguvu na kauli yake ikawa wazi kwa hawa mabwana Hausi na Khazraj sijaamrishwa kwa hilo sija sija kwa watu wako tayari kumaliza akawaambia sijaamrishwa kupigana sijaamrishwa kuambia kwamba kateni watu vitwa kwa maana kwamba manhaji ya mabadiliko si ya kizita wala kutumia mabavu wala nguvu kama baadhi ya baadhi za harakati wanaosema wanalingania sheria ya Mwenyezi Mungu wanaotumia ndia mbazo ni kinyume na ndia alokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam Shukria kwa hiamacha cheche tusema maula subhana allahumma bihamdika washhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk